Sura Muzammil imeteremka Makka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu amemwamrish mtume wake asimame sehemu kubwa ya usiku kwa ajili ya na kusoma Qur'an kwa Akawa anasimama yeye na kikundi cha wale waliokuwa pamoja naye. Kisha Mwenyezi Mungu aliwapunguzia na akawaamrisha sala na zaka na sadaka na kuomba maghfirah. Na miongoni mwa hayo akamwaamrisha kuvumilie kwa wayasemayo wale wanaokadhibisha, na waachilie iwapate adhabu aliyowaahidi Mwenyezi Mungu na yeye amewaonya makafiri kwa mfano adhabu iliyomshukia Firauni na waliokuwa pamoja naye walipomuasi mtume wa Mola wao Mlezi na akawahofisha kwa vitisho vya kiyama kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehma Mwenye Kurehemu. Ya ayyuhal muzammil. Ewe uliyejifunika. Uminalayla illa qalila. Kesha usiku kucha ila kidogo tu. Nusbahu aw unqus minhu qalila. Nusyaake au ipunguze kidogo. Aw zida alayhi qur'ana tartila. Au izidishe na soma kurani kwa utaratibu na utungo In sana nuliki alika qaulan hakika sisi mshia kauli nzito inna nashata al-layli hiya ashaddu wa ta'an wa aqwa mutila hakika kuamka usiku kunawafikiana zaidi na moyo na maneno yake anatua zaidi inna lakafinna nahari sabahan toila. wani hakika mchana una shughuli nyingi wa Isma Na lidhukuru jina la mola wako mlezi na ujitolee kwake kwa ukamilifu. Rabbul mashriqi mlezi wa mashariki na magharibi hapana Mungu isipokuwa yeye basi mfanye kuwa mtegemewa wako. Ala ma yakuluna, Navumilia hayo ayasemayo najitenge nao kwa vizuri ne'amati wamehilhum mimi na hao wanaokanusha walionemeka na, wali na wapi muhula kidogo Inna ladaina Hakika sisi tunazo pingu nzito na moto unaowaka kwa ukali kabisa wa wa alima Na chakula kinachokuama na adhabu inayoumuza. Yauma tarjuful ardh wal jibalu Siku ambayo ardhi itatikiswa na milima pia. Na milima itakuwa kama la mchanga. Inna tumepeleka kwenu rasuli shahidi juu yenu kama tulimpeleka kwa Firauni rasuli hakika sisi tumemtumia kwenu mtume kama tulivyomtuma mtume kwa farao ta'asa fir'aunur rasula fa akhadhnahu akhthan wa bilaakin alimwasi huyo mtume basi tukamshika mshiko wa mateso in shiba basi ni nini mkikufuru mtawezaaje kujikinga na siku ambayo itawafanya watoto wadogo waote mv as-samaa umm fathir bihi kana wa'dhu maf'ula hapo mbingu zitapasuka ahadi yake itakuwa imetekelezwa inna hadhihi tadhkira hili ni kumbusho Mwenye kutaka atashika njia kuendea kwa mula wake Mlezi. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatum min alladhina Hakika Mola wako Mlezi anajua ya kuwa hakika wewe unakesha karibu na thuluthi mbili za usiku na nusu yake na thuluthi yake na baadhi ya watu walio pamoja nao kadhalika wallahu yuqaddirul layla wan naha na Mwenyezi Mungu ndiye anayekadiria usiku na mchana alimallam al tuhsuhu fataba alaykum faqra ma tayassara min alquran anajua kuwa hamwezi kuweka hisabu basi amekusameheni basi someni kilichochepesi katika Qur'ani Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqrauma mata yassara minhu ala yuqwa baadhiyunu wa na wengine wanasafiri katika ardhi wakitafuta fadhila ya Mwenyezi Mungu na wengine wanapigana katika njia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo someni kilichochepesi humo huko. Wa aqimus-salata wa atuz-zakata wa hasana wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu هو huwa khayrun wa a'zam ajran wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim namshike sala natoeni zaka namkopeshieni mwezi mungu mkopo mwema kheri yoyote mnayoitanguliza kwa ajili ya nafsi zenu mtaikuta kwa Mwenyezi Mungu imekuwa bora zaidi na ina thawabu kubwa sana. Na mtakeni msamaha Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe, mwenye kurehemu.